și în cer și pe pământ, tată, și sfânt. Aici este preotul Valeriu din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând cu multă bucurie programul L 028 pentru iubitorii Cuvântului Lui Dumnezeu. Lecțiunea noastră de zi, iubiți ascultători, ne aduce în fața Evangheliei după Luca la capitolul 2. Vom avea pentru început versetul 17 dar numai înainte de a citi un nou episod din lucrarea de care ne ocupăm de o bună bucată de vreme, dar el a fost lepros. Întâlnim așadar în Vechiul Testament, în Cartea Leviticului, în special în capitolele 13 și 14, tratarea leprei, cum apare, cum se manifestă și cum este curățită. Am văzut până acum că întreaga lucrare aparținea preotului. Preotul vedea, preotul ieșea la el, îl trecea prin toate procedurile de curățire și îl declara curat. Începând cu lecțiunea de astăzi, ne ocupăm cu atribuțiunile cu îndatoririle celui care a fost declarat curat. Citim versetul 8 din Leviticul 14 care spune în felul următor. Cel ce se curățește trebuie să-și hainele, să-și radă tot părul și să se scalde în apă și va fi curat. În urmă, va putea să intre în tabără, dar să rămână șapte zile afară din cort. Vom analiza acest verset în lumina curățirii celui păcătos înaintea lui Dumnezeu. În ochii lui Dumnezeu, sărmanul leprost este acum curat fără pată. Preotul l-a declarat curat și această împuternicire i-a fost dată de Dumnezeu. Ei bine, care este urmarea? Omul caută numai decât să curețe tot ce-l atinge. Curățirea de afară trebuie în mod necesar și neapărat să corespundă cu cea din năuntru, totul trebuie să vină în armonie cu această poziție minunată pe care a preluat-o acum înaintea lui Dumnezeu. Aceasta este poziția unui om curățit și fără pată. Te rog să-ți amintești, iubite ascultător că în capitolul anterior te rugam să fii atent la ce trebuia să facă reproșul pentru curățirea lui. Și dacă ai urmărit atent primele șapte versete ale acestui capitol din a treia carte a lui Moise, ne referim la Levitic, ai fi putut să observi că leprosul nu avea nimic de făcut. Totul a fost făcut pentru el, de către altcineva. Leprosul trebuia numai să primească ceea ce alții au făcut în locul său, să se încrede în sângele vărsat și să creadă în cuvintele preotului. El, deci, nu avea nimic de făcut, ci în modul cel mai simplu trebuia să stea acolo. Era un martor mut, plin de căință și plin de mulțumire în același timp, pentru mijlocul copleșitor al curăției dat de Dumnezeu pentru el. În ceea ce îl privește pe el, a început acum o epocă cu totul nou. Totul este schimbat și haideți să vedem ce face. Mai întâi el își spală hainele. Acestea erau atât de murdare și întânate încât nimeni nu le-ar fi atins. Noi am văzut de mai multe ori leproși în China, spune autorul lucrării, cerșind la marginea drumurilor și putem adeveri că nu poți vedea o priveliște mai jalnică decât aceasta. Ei sunt pe deplin necurați. De deci ce și-ar da silința să țină curate hainele lor? Când vorbim însă de cel care a fost declarat curat, lucrurile stau cu totul altfel și noi de acesta ne ocupăm. El este curat în ochii lui Dumnezeu și prin credință se vede și el curat. Astfel apare acum înaintea ochilor oamenilor din jur. S-ar putea ca înainte să-și fi păstrat hainele mai curate decât altele proși în așa fel încât să se mire de el. Din cauza aceasta leprosul putea fi mulțumit, dar acum fiind curat și fără pată în ochii lui Dumnezeu, își dă seama că hainele sale lasă totuși mult de dorit. Hainele în chip simbolic vorbesc despre ceea ce ne atinge de legăturile noastre, ceea ce cu privire la noi este văzut și de lume. Poate vecinii noștri au fost obișnuiți să ne vadă în unele locuri de distracție. Ei bine, orice legătură și orice obișnuință de acest fel trebuie acum spălată. Cum se poate aceasta? Răspunsul îl găsim în Psalmul 119 cu versetul 9. Cum își va ținea tânărul curată cărarea? Aceasta este întrebarea, așa apoi urmează răspunsul dumnezeiesc. Îndreptându-se după cuvântul tău. Iubiți ascultători, episodul de astăzi ne încheiem aici. Am vorbit deci despre însemnătatea spălării hainelor. Am văzut cu mirare că de acum încolo, acel care este declarat curat, care l-a primit pe Domnul Isus Hristos, care are o credință vie și adevărată, își curățește hainele, adică de acum încolo, în atitudinea, în comportarea lui din afară, este schimbat. El se îndreaptă după cuvântul lui Dumnezeu, nu mai trăiește cum a trăit înainte, ci citind cuvântul și meditând asupra lui împreună cu rugăciune, își îndreaptă conduita vieții după acest îndreptar. Cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, în episodul următor ne vom ocupa despre însemnătatea următoarelor operațiuni, respectiv să-și radă tot părul, să se scalde în apă și așa mai departe. Doamne Tatăl nostru Ceresc, mulțumim că ne l-ai dat pe Domnul Iisus Hristos care a făcut totul pentru noi și aflăm astăzi că de aici înainte trebuie și noi, la rândul nostru, să ne îndreptăm viața după cuvântul Tău. Pentru că suntem declarați curați, pentru că Tu ai făcut această lucrare... De acum încolo, în numele tău și prin puterea ta și harul tău, trebuie să ne îndreptăm viața. Ajută-ne ca în programul de astăzi să luăm aminte la cele ce ne înveți și să ne îndreptăm viața după acest criteriu al cuvântului tău, ca în felul acesta să-ți aducem ție slavă, iar nouă bucurie veșnică, amin. Acum, vă răsăiște, acum, în inima ta, Pustiu sufletul cât va fi, Încetat va lovi răul în viața ta. Iubiți ascultător, citim versetul 17 de la Luca, capitolul 2. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prun. Este o urmare naturală ca după ce ai văzut pe Domnul Isus, după ce l-ai cunoscut cum este, să istorisești și altora lucrul acesta. Nu din cele auzite de la alții sau din cele citite în cărți despre Mântuitorul Isus Hristos, ci despre cele ce ai văzut tu. Despre experiențele tale personale cu el, aceea trebuie să mărturisești, aceea este adevărata mărturie care are putere de convingere. Martori adevărați sunt numai cei care au văzut cu ochii lor, nu cei care au auzit de la alții. Aceștia, din urmă, într-o instanță judecătorească, nici nu sunt luați în considerație. Mărturia lor nu are putere. Iată ce ne spune Sfântul Apostol Ioan în legătură cu aspectul acesta, în întâia sa epistolă, capitolul 1, cu versetul 1 și 3. Citim. Ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la cuvântul vieții, aceea vă vestim și vouă. Iată așadar, în versetul nostru se spune că, după ce l-au văzut, e vorba despre păstori, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Vedeți? Păstorii știau bine pe cine caută. Ei căutau pruncul și l-au găsit. După ce l-au găsit, l-au privit cu luarea minte și apoi au plecat să istorisească și altora ceea ce au văzut ei. Multe lucruri au mai văzut ei până la prunc și pe lângă prunc, dar nu acestea i-au interesat. Pruncul, iată ce era ținta și dorința lor. După ce l-au văzut bine, după ce și-au întipărit în mintea lor și în inima lor cum arăta și cum era pruncul, au plecat să spună și altora. Iată o întrebare care reiese de aici. Ce cauți tu prin lume, dragul meu? Cauți tu pruncul? Adică pe Domnul Isus Hristos ca pe Mântuitorul tău personal? Dacă da, atunci să știi. Am o veste bună pentru tine. Îl vei găsi cu siguranță. Pentru că el se lasă să fie găsit, după cum citim la cartea lui Ieremia 29, versetele 13 și 14. Ai grijă însă după ce l-ai găsit, ca o dovadă puternică a acestui adevăr, trebuie să istorise și altora ca și ei să vină și să afle pe cel care te-a izbăvit pe tine. Dacă am cunoscut harul și slava lui Dumnezeu, trebuie să mărturisim și altora lucrul acesta este ceva pe care nici nu putem face altfel. O oglindă care este așezată în fața Soarelui nu poate să nu reflecte Soarele. După cum Domnul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este oglindirea slavii și întipărirea ființei Tatălui Ceresc, așa după cum găsim scris la Cartea Evrei 1 cu versetul 3, tot așa noi, la rândul nostru, creștinii, suntem Adică trebuie să fim oglindirea slavei și întipărirea ființei Mântuitorului nostru, Isus Hristos. Atunci când în viața cuiva există o întâlnire personală cu Hristos, atunci când nașterea din nou este o realitate, atunci când creșterea duhovnicească se impune în fața orcui. Și atunci când experiența personală cu marele răscumpărător este un adevăr de netăgăduit, atunci încetează orice dispută pentru că numai atunci el, credinciosul Domnului, nu mai exprimă părerile, teoriile și punctele lui de vedere. El devine martorul faptelor reale, după cum găsim la 15 din Ioan cu versetul 27. De aceea se ridică cu acea tărie care surprinde lumea în totul după pilda Domnului Iisus. Creștinismul nu este o profesie, ci este o viață plină cu foc ceresc, care luminează, încălzește și aprinde și pe alții. Cine spune că este creștin, trebuie să dovedească prin trăirea lui nouă întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos. El nu poate să nu pe mântuitorul său, pe pruncul care s-a născut și în ieslea inimii sale. Tot apostolul Ioan în întâia sa epistolă la capitolul 2 ne spune cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus. În versetul următor la versetul 18 din Luca, de la capitolul 2 citim Toți cei ce au auzit s-au mirat de cele ce spuneau Păstorii. Păstorii, în felul de gândire al evreilor de demult, erau socotiți cei mai de jos dintre oameni. Datorită ocupației care ținea departe de viața societății, ei erau înapoiați în toate privințele. Dar Dumnezeu nu gândește cum gândesc oamenii, ci după cum citim la 1 Corinteni, capitolul 1, în versetele 27-28. El a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt. În același fel au stat lucrurile și cu păstorii. Ei au fost prima categorie de oameni cu care i-a plăcut Domnului Isus să se întâlnească atunci când El s-a întrupat ca om. Lucrul acesta, amănuntul acesta, este de o mare importanță pentru noi, pentru toți cei care vor să-l întâlnească pe Domnul Iisus Hristos. Iată că el nu se uită la starea socială, la pregătirea intelectuală, ci el este gata să se întâlnească cu toți aceia care doresc din inimă să-l primească în simplitatea inimilor. Engerul s-a arătat păstorilor și i-a trimis în grabă la Betlehem să primi pe cel ce avea să fie marele păstor al oilor, după cum citim la Evrei 13.20. Trebuie să observăm că celor smeriți dintre oameni li s-a arătat mai întâi acela care s-a smerit mai adânc, Domnul Isus care s-a coborât din cea mai înaltă slavă. Smerenia, iubiți ascultători, este totdeauna în atenția lui Dumnezeu și este binecuvântată cu cele mai alese binecuvântări, pentru că Domnul Iisus însuși s-a smerit și s-a făcut asemenea oamenilor și a luat chip de rob. De aceea, cine vrea să-L întâlnească pe Domnul Iisus Hristos, nu poate altfel decât să se coboare acolo unde este Domnul Iisus Hristos. De fapt, n-am spus bine să se coboare, pentru că noi deja suntem în starea noastră coborâți, dar numai să acceptăm această coborâre a noastră, acolo îl vom îngăsi pe Domnul Isus Hristos. Smerenia este totdeauna, deci, în atenția lui Dumnezeu. Păstorii, după întâlnirea cu pruncul Isus, au primit lumină neobișnuită și grai nou, cu care mărturiseau cele văzute. Chiar cel mai simplu om, deci, după întâlnirea cu adevărul, devine un alt om, adevărul îi dezleagă limba, îi luminează ochii și îi întărește curajul. Spusele păstorilor puneau în uimire pe toți ascultătorii. Toți cei ce au auzit se mirau de cele ce le spuneau păstorii. Vedeți, nu este destul numai să primim mântuirea, ci trebuie să mărturisim pe Cel care ne-a mântuit, atrăgând noi și noi suflete la El. Domnul Isus și jertfa Lui de pe cruce trebuie înălțat oricând și în fața oricui. Mărturia păstorilor punea în mire pe toți oamenii. Ei mărturiseau adevărul, pruncul și nimeni nu mai putea convinge altfel pentru că ei personal. S-au întâlnit cu pruncul și l-au văzut cu ochii lor. Când te-ai întâlnit cu adevărat cu pruncul, cu Cristosul cel viu, nu mai poți sta pasiv, ci devii un mărturisitor înfocat și înțelept. Binecuvântat să fie Dumnezeu pentru minunata ta sa lucrare pe care o face în toți cei smeriți. În versetul următor, în versetul 19, Scriitorul acestei epistole, Luca, sub inspirația directă și remijlocită a Duhului Sfânt, lasă puțin deoparte pe păstor și se îndreaptă către Maria. Haideți să vedem ce ne spune despre Maria. Citim versetul. Maria păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Haideți să luăm ceva învățături prin Duhul Domnului și din acest verset. Observăm că numai ceea ce păstrezi și întrebuințezi mereu este cu adevărat al tău și îți face un bine vieții. Pâinea pe care ai mâncat-o și pe care pântecele ți-a păstrat-o, ți-a mistuit-o, aceea este cu adevărat a ta și ți întărește trupul. Cuvântul lui Dumnezeu, adevărul, îți face bine cu adevărat, îți dă viață nouă numai dacă îl păstrezi și cugeți la el, în inima ta, așa cum am citit despre Maria. Zice Sfântul Ioan Gură de Aur într-una din meditațiile lui. Nu te uita numai în Biblie, ci citește cu stăruință și păstrează cu grijă în memorie cele citite. Un alt scriitor creștin, Tertulian, strigă cu putere acest adevăr când zice să rămânem în cuvânt, noi suntem niște pești mici, care urmăm pe peștele nostru Isus Hristos, pentru că ne naștem în apă, adică în cuvântul lui Dumnezeu, și nu putem trăi în mod duhovnicește decât rămânând în apă, adică în cuvântul Domnului. Tot atât de adevărat și limpede scrie Părintele Trifa despre valoarea cuvântului lui Dumnezeu, Biblia, în felul următor. Dacă Biblia ar avea grai, iar ar striga. Oamenilor! Eu sunt cartea lui Dumnezeu, citiți-mă! Eu sunt descoperirea lui Dumnezeu, cercetați-mă! Eu sunt cartea vieții, iubiți-mă! Dumnezeu este autorul meu, cercetați-mă și veți afla în mine pe Dumnezeu, veți afla toate încercările și lucrările ce le-a făcut dragostea lui Dumnezeu în decursul veacurilor pentru mântuirea noastră. Biblia este o hrană zilnică a sufletului. Eu citesc în fiecare zi în Biblie, spunea părintele Ion Trifa, pentru că ea este o lipsă a vieții mele în tocmai ca apa pe care o beau, aerul pe care îl răsuflu și pâinea pe care o mănânc. Tot ce sunt și tot ce am este al Bibliei. luați în Biblia și mi-ați luat totul. Eu n-am de la Domnul o altă încredințare și poruncă mai mare decât aceasta să strig oamenilor cuvintele Lui. Cercetați scripturile, căci acelea mărturisesc despre mine și în ele socotiți că aveți viață veșnică. Acestea sunt cuvintele Domnului Isus din Ioan 5, cu 39. Am citit deci în versetul de mai sus că Maria păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Vezi, trebuie să ai grijă să nu pierzi niciun cuvânt care vine din partea lui Dumnezeu. Acesta este lucrul cel mai principal în viața ta, credinciosule. Trebuie să învățăm și noi de la Maica Domnului. Despre ea ni se spune că păstra toate, deci toate cuvintele. Există două categorii de ascultători ai cuvântului lui Dumnezeu. Unii sunt aceia care rămân doar cu mirarea, așa cum ni se arată la versetul 18, versetul dinainte, iar alții, care păstrează cele auzite și cugetă asupra lor. Totul atârnă de dragoste, de credința care lucrează prin dragoste. Deci, în versetul 18 am citit despre cei care se mirau de cuvintele păstorilor și atâta tot. În versetul 19, Maria, care își iubea pruncul, se spune că păstra cuvintele acestea în inima ei și se gândea la ele. Este o mare deosebire să te miri și să rămâi cu mirarea, văzându-ți apoi de aletare uitând tot ceea ce ai văzut și, partea cealaltă, să păstrezi cuvintele pe care le-ai auzit în inima ta și să te gândești apoi la ele în tot timpul. Iată deci ce mare deosebire există între aceste două categorii de ascultători. Așa cum am văzut, Maria, mama Domnului Isus, n-a rămas nepăsătoare la cuvintele auzite de la păstori, la cele văzute de ea, deși tăcea și nu se exterioriza așa cum a făcut Elisaveta. Ea strângea totul în inimă ca pe cea mai scumpă comoară. Dar nu-i de ajuns pentru primirea Cuvântului Dumnezeu să ai numai o inimă caldă, ci și o memorie credincioasă care, să păstreze lucrurile auzite. Numai în felul acesta devine cuvântul lui Dumnezeu proprietatea noastră și sigură. Maria nu păstra cuvintele auzite ca pe un capital într-un depozit, ci scrie versetul că se gândea, cugeta adânc asupra lor. Dacă Fecioara Maria nu ar fi păstrat cu atâta și cuvintele, și nu le-ar fi înfățișat sub adevărata lor lumină, nu ar fi fost povestite toate aceste întâmplări în legătură cu nașterea Domnului apostolilor și de la ei și nouă. Dar pentru că ea le-a păstrat în inima ei cu atâta prospețime, a putut să le prezinte apostolilor, iar apostolii sub inspirația și cărăuzirea directă și a Duhului Sfânt le-au scris în Scriptură ca să ne rămână și nouă pentru astăzi. Iată deci... Ce lucrare mare și minunată a făcut Maria, Maica Domnului. Ce bine ar fi ca toți aceia care o venerează pe Maica Domnului, așa cum și noi o respectăm și ne minunăm de lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu prin ea, să ia aminte la această atitudine și, potrivit exemplului trasat de Maica Domnului, să păstrăm în inimă cuvintele Scripturii și apoi să ne gândim la ele în inima noastră, să cugetăm la ele. Pe calea aceasta căpătăm fericirea despre care vorbește psalmul 1, care zice Zi și noapte cugetă la legea Domnului. Mare lucru este să fii vasul curat al Duhului Sfânt, în care el să păstreze adevărul său și apoi să-l ducă mai departe. În original, versetul de mai sus, după traducerea unui credincios, sună în felul următor. Maria simboliza, adică își imagina prelucra, aceste cuvinte în inima ei. Adică ea își închipuia pe Domnul Isus pe tron și îl închipuia ca un mare izbăvitor al lumii și așa mai departe. Cuvântul grecesc simboleim înseamnă de fapt a aduna împreună. Toate cuvintele pe care le-a auzit Maria de lăpăstori, le-a adunat împreună cu cele auzite mai dinainte de la înger, apoi a privit și a revizuit în mod conștient totul, le-a comparat împreună și a cugetat din nou asupra lor. Și anume, toate aceste prelucrări ea le-a făcut în inima ei fără întrerupere. Acesta este felul cel mai bun de a proceda cu cuvântul lui Dumnezeu. Mare lucru de mare importanță și valoare este prelucrarea cuvântului lui Dumnezeu în inima noastră să păstrăm cuvintele acestea în inima noastră și să ne gândim adânc la ele, meditând cu rugăciune. Gândurile de mântuire ale Dumnezeului nostru sunt atât de mari, atât de adânci și atât de bogate, încât un om nu le poate cuprinde dintr-o dată și nici să le stăpânească așa la repezeală. Ele cer să fie prelucrate în timp și cu sârguință. Spunea Luter cu privire la aspectul acesta. Dumnezeu vrea să ne înghesie cuvântul său în inimă, imprimind în ea un asemenea semn distinct pe care să nu-l poată spăla nimeni ca și când el ar fi un lucru crescut în chip cu totul natural. Încheia citatul. Și noi auzim cuvântul lui Dumnezeu să-l simbolizăm, adică să ne imaginăm, să ne închipuim patimile Domnului, neprihănirea adevărată, biserica adevărată, împărăția lui Dumnezeu, judecata viitoare, venirea Domnului Iisus și așa mai departe. Numai când cugetăm adânc la Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu, când îl prelucrăm în inima noastră, numai atunci ajungem la imagini clare, adevărate și întăritoare. Numai așa putem trăi o viață creștină normală. Mai ca Domnului Păstrat, toate cuvintele păstorilor, formând din ele și din cele auzite de la îngeri, de la Simeon Bătrânul și de la alții, o vestierie bună în inima ei. Să colecționezi cuvinte de la Dumnezeu, de la îngeri și de la oamenii lui Dumnezeu, aceasta este o îndeletnicire mai înțeleaptă decât să colecționezi timbre, cutii de chibrituri, creioane, dolari, avere și așa mai departe. Dragul meu! Ce colecționezi tu? Psalmistul ne spune în Psalmul 119 cu versetul 11. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Iubiți ascultători, cu demnul acesta de a strânge și noi cuvântul Domnului în inima noastră, anunțăm încheierea programului L028. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi toți vecii. Amin. Făcut bine, lui Dumnezeu glorie. Mi se bucură inima în mine, lui Dumnezeu glorie. Când lui Dumnezeu glorie și tot păgântul să-i gânde, lui Dumnezeu glorie. Ce ai când pe vecie Lui Dumnezeu, glorie curatura întreagă să-i și prea Lui Dumnezeu, glorie să slăviască munții și apele Lui Dumnezeu, glorie Când Lui Dumnezeu, glorie tot pământul să-i să cânte Lui Dumnezeu glorie El mi i-a adus mântuire De aceea-i cânt pe vecie Lui Dumnezeu